Egyébként elsőször, ahogy elnézem az országot, meg elnézem a, a, az országon a körülményeit, úgy vagyok rá, hogy mindúttal azt érzem, hogy a jobbik az, az feljövőben van és folyamatosan növekedésben van, és azért, mert bizonyos témákra egyedül ő ad választ. Az, hogy, az a születet, ha nincs jó válaszok. Egyáltalán a Jobbik jobbi tematizál, a Jobbiknak saját tematitája van. Ez az, ami pártoknak általában De már mikrofon nélkül. Mi lehet, ha mikrofon nélkül beszélni. Jó, de úgy, egy kapcsolódik. Jó, jó lesz hívira, azt mondom. Szóval ö, aztán, hogyha nem hallottok, akkor majd vízig, akkor majd... Ha jó, de nekem olyan hangod van, az, hogy megszólal, azt, is az utcáról kell jönnek. május 1-én, és az eleményhez, <gül> ez a, a város németnek túlsó részét, lett, hogy hallom, a de, de viszont jöttek elmegedni. Igen, meg, el, meg, meg Nem Felháborod mindenki. De módon. Na, mesélj arról, hogy most részt vettél, barátom, az rnp a kampányában. De hogy nem vettem részt vettem? Meghívott a Hajdú Marcsi, az egyetet volna, el... nekem az egyetemen évfolyam társadó volt a Hajdú Marcsi. És így elműleg jobban van És ő mindig is így uh, elvézett, tehát sosem volt politikusnak a végén, ezt sosem ejtettem még alá. És aztán most úgy alakul, hogy így adni olyan mennyiségű kázer eset kielőle, vagy egy fogalmazási eset, de a panjamányzától, a külciklusra is a felbeszéd Magyarország dolat formozó. Ilyen van ha a dizák, a rendészeti eljegyzés, azok egy a a hogy nem kell, hogy hogy a bomba kiért. A kurva, aki a parkról, aki a parkról, aki a parkról, aki a parkról, a parkról, aki a parkról, aki a parkról, aki a parkról, aki a a parkról, Egyébként, ha valakire egy tényleg muszáj szavaznom, értelemszerűen nem fogok rendszertmárkra szavazni, tehát például ilyen rendszerellenes hogy rendszertműkuszmárkra fogok szavazni. Ilyenből normális az, ami, hogy mondjam, alainál, mondjam, kivélhetünk, vagy be, be is, az a parlamentben kettő van, a Jobbik és az lnb a Jobbikkal, legemmel valamint az a problémám, hogy egyrészt, hogy nem szeretem ezt a izét, ezt a, ezt a militari, militari, militarizást, meg én nem fogok ilyen, de ez nem azért az emléként azok a, az, az, az, a, az a nagyon jó, hogy a, hogy a, a jobb az egyáltalán nincsen tisztában azzal, hogy, hogy mi jelenti a globális veszély a civilizációra. Új a keresztények házakra, meg felemlékezetekre, meg, meg a, meg a római katolikus vallásúakra, meg a protestánsokra, mint mondjuk az ateistákra, meg a megekre, meg teljesen nem értik ezekre az iszlám jelenti a veszélyt. Az iszlám az amelyik a, amelyik a, amelyik a is, És erről a Jobbik nem vesz tudomást, mert egy annyira gyarmaki párt a Jobbik, egy annyira gyarmati módon gondolkodnak. Meg kell nézni, hogy hány európai főváros esett el. Valami 20 vagy -25, 25 európai főváros már el esett. Meg kell nézni azt, hogy... hogy, hogy a, volt a Nem is. Nem, nem, nem az a különbség, hogy Európában itt lehet, lehet, lehet, lehet, lehet szabadon vallást gyakorolni, Szabad megsetet építeni, de Szaborábiában nem szabad keresztény kebabot építeni. Mert ez a különbség a kettő között. És mindegy, hogy, hogy látható, hogy egy darab, ha hát globálisan nézi, nézi az embert, és egy nyilvánvalóan egy darab közös ellensége van, ha tetszik ha nem, az itt élő buziknak és keresztényeknek és működnek és. és, és és mindenkinek, aki nem muzulmán. Ki hagytál mint bár Szerintem nem szentelés nem voltam. Hogy a szembe, vagy a sír emberekkel. Hát még meg tudnánk bocsátani neki, hogy 1000-ben, hogy 90-ben, vagy 100-ben, vagy 100-ben, vagy 100-ben, Fasiszta? És a két szó az különbözik egymástól. De például az, hogy a terep, hogy te ilyen könnyen mosod össze ezeket a szavakat, más a liberális és országod mosod össze ilyen könnyen. Pont ilyen könnyen. Pedig a kettő nem ugyanazt jelentik. De ugye könnyen össze mosod. Pont ez a lényeg? A náciuk az más terep. Egyébként, egyébként szerintem bizonyos jobbikosoknál már ez a náci kipel, mondjuk a, a novák menőknél már így, van e szakori? Szia! Mi a? hogy a jóléti de nem osz, nem lenne így, az. sem lenne igaz. ez Solybos, a 10, más, az egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy 1882-ben, még hol voltak a nácik, de jó, a, a, nácik. Hegyében, a nácik? eltűntek 14 éves cseléblár, és azt hozta ki egy Ónodi nevű, helybéli, eladósozott középírtakost, hogy a zsidó a Bárnyagulé, belesítötték a vérét a pászkával. És akkor voltak ilyen vallatások meg egyedek és, és hát na mindegy, az évszázadnak egy ilyen 10 végének egy elég nagy botrányos tele volt, és, és az a magyar szükségokoldalán, hiszem itt a hagyomány van, máig ez egy ilyen billulás dolog. De tegnak fel a kérdés, hogy, teszed, hogy az nem azt, hogy ott nem bajul, hiszenita. Mert mondjuk arra azt a nem, hogy itt nincsen elvezet az antiszemita, hiszen a muzulmánok többsége akra viszintén szemítani. És, és azt tudjuk, hogy jelent, tudjuk, hogy a zsidó gyűmölökért is maradták. Mert a jobbik antiszemita. Aha, az. Náci? Hmm. Nem. És attól még, vagy nem náci, attól még antiszemita. És fasiszta. De a probléma alapvetően. Hogy mondjam? Az, hogy hogy a mi muzulmányzai inkacigának. Na, ezért nem. És ők pedig nem vannak zárva ebben a paradigmában, mert itt felszavazatot szavazatot szerezniük. Holott valójában ez egy mucsai, jó, ami számunkra fontos, és mondjuk nem stratégiai kérdés, hogy a putrit polgárilasítsuk, különben a putri fog putriasítani minket, polgárokat. Ez, ez, ez szűség. Hát, hogy ezzel foglalkozik ezzel a kérdéssel, és ezt a kérdést, mert az az. Na, jobbik, A jó, hogy itt van, Ha a de akkor is köszönjük a kérdést, mert kurva jó kérdés, és a jó, nem volt szubahozva. Ez az igazság. Ez a kurva, kurva nagy igazság. És, és Na jó, azért kurva szamolvert, és azért. Szamolvert, semmi az legizgalmas, semmi az, de hogy meg a szamolvert az ilyen Egyébként ezt a szobor nem az a legjobb húzságosabb, az a csápú, annak volt három vagy négy ilyen is ilyen és ezekkel jóvatták még ki a 90-es éveken. Bocsászé volt, vagyis vissza. Bocsászé volt, <tos> és így tovább. alá megsülgálom a márci beszédet a, a, a, a 90-es éveken. <tos> ezt nem vette ki a jobbikat egyébként. Hova semmi meg haverjaim, akik ilyen bácsi dián látkal, meg hiány vízavellákkal, hogy végig a 90-es éveket, végiglió betem. Itt már csípés. Anny legyen, hogy nem is számoltuk meg, hogy hányan vannak. <síjó> És nem ismerte föl, hogy <síjó> ő az.. Nem ismertem föl, viszont amikor néztem utólag a tévében, azt mondtam, hogy a bácfiti diállaló óta nem láttam ilyen. Mondtam, hát hogy, diáron, látom, hogy a Ez nék De előtt a tudattalom előtt ott föl, hogy másodjára, amikor hogy az volt a más hogy a másik, hogy ez a hogy a másik, hogy a másik, hogy a másik, hogy a másik, a másik, hogy hogy a másik, a másik, hogy hogy a a az egész csaj egy ilyen szerencsétlen elveszett, ilyen szerencsétlen, ilyen nyomorult csaj, aki nyilvánvalóan az meg nem szeretett az anyja, az apja meg, Ôben, ott badlyta, <tos vague même> van, a hagyta, az meg itt tudjuk jól, hogy hogy kerülnek általában az egy ilyen mozgalmakban emberek. És ő így kitalálja magának a faszságot De az... Ez a Robi a kaszokt emberben. Egy évvel Jó, már az összes halva A egy a még az MF 2002-ben még az MSZP-re is. Az a második fordulóban képzeljétek. Ezzel a kezemben. Ezzel a kezemben, és azóta a mosók hipó van, egyik párt a másik. Egyik párt jó másik jó, szalad, jó nem Tudjuk, nem tudunk berakni, nem tudunk ne. berakni. A A pártvédel. van egy nagyon jó. Milyen szalacsiszerű pártvédelem. A pártvédelem. És főleg, hogy a mai előadásunknak a címét, egyik És a másik És a túlsértő <gül> hogy ez nagyvastag. Ez nagyvastag. Ez nagyvastag. Ez nagyvastag. a... nagyvastag. Ez nagyvastag. Ez nagyvastag. és a Ez nagyvastag. Ez nagyvastag. a, és a, a a nem pénz az nem, az, nem, az nem társadalmi válság. Azt hiszem, hogy a proletár az azt jelenti, hogy olyan szegény, akinek csak gyereke van. Ugye, a római tényleg, hogy az, az a dermológiája, hát a az a szegény, szabad lakossága, akinek csak egy gyereke volt, hanem a gyerek ugye a valimontáról. Régi szépülök, a gyerek még valimontáról, <tos> <tos> a a gyerekekről, a az a régi. Na, látunk rújjel, akinek csak van, a Miért tartották pontosnak, hogy eljöjjenek hozzászavazni? Hát azért tartottunk, pontosnak, hogy fontosnak, hogy hát legalább le, mindenkinek is pontos legyen, őknek is pontos legyen, hát valamit. Csak az életért csináljunk valamit. Hogyan tájékozódott a jelöltekről, tehát hogy hozta meg a döntését, mennyire vett részt aktívan a. Kampányon. Így van. Hát azért, mert én csináltam félig, és hogy hát ö, szeretném is úgy, hogy az ország valamit dönt magáról. Na, valamit dönt magáról az ország. Ők, hogy hát... A barátaival mennyire volt fontos téma mostanában a választás, hogy ismerőseivel, választás. családjával? Hát... Ö, hát most még mondjuk magának. Hát... Ez, Fontos volt ez a válasz? Nem, mármint nem mond, fontos volt, mert megmondom őszintén, hogy hát, hmm, mit mondjak magának? Nem olyan fontos volt ez a választás, mert jelenleg, hát, mit mondjak magának? Egyik párt a másik, de szeretnék erre jutni, hogy hát legyen valami. De mennyire beszéltek róla az ismerőseivel, amikor, mielőtt eljöttek volna szavazni, hogy, hogy lenne jobb? Én nem beszéltem a szóval az ismerőseimmel, de megbeszéltem hát úgy, hogy mindenki arra szavad, amit akar. De én erre a pártra szavaztam, őszintén még mondom, nem mondom, most már nyilvános, nyilván, mert nem szavad, mert kampányban. Úgyis hát... nem tudom én sem. Mitől van? Ide, Mitől van össze az emberek nem vállalják föl még 16 évvel rendszerváltás után sem, hogy kire szavaznak? Hmm. Há, szerintem félnek tőle. Mert én is, szerintem félnek tőle, hogy hát, ö, mit vállalnak. Szerintem félnek attól, hogy hát, jó, hát, félnek attól, hogy hát, ezt vállalják, azt vállalják, de... Hmm. Nem tudom most jelenleg, úgyhogy nem tudok nyilatkozni annyira magának most jelenleg. Álgondolok hát erre az emberről. Az, az egyik az az, hogy ez, ez klasszikusan az a sámú, ez, ez, ez a felvétel 2006-ban készült. 2006-ban egy kis ilyen. jelent. Teljesen ilyen betelen volt, teljesen nyilvánvaló, hogy az a sámú ki szavazó az MSZP-re. Tök nyilvánvalóan az MSZP-re szavazom, e, teljesen egyértelmű. Aztán eltelt, eltelt. Na, úgy, úgy fejeztető, hogy azért nem mondja, mert ugye, kompa, ugye, <híl> ugye tehát, <hogy> van. úgy értett, hogy kampánycsend van. akkor már nem is volt, hát, akkor azt már nem tudta, hogy a még volt, hogy túljál a kampánycsend. De ő nem érte a fék az álva, hogy miért nem mondja, de nézzétek belül ezt a csávot, a malasóságokban négy évek később. A gazállatod is meromlott. ez A 2010-es választás, és 50-es, hogy a második világ. 2010-ben, hogy áll a gazállat? Miért ez az ügy? Jó, akkor én nagyon elegánsan értezett a mai szavazás. Én az nem az nem az nem az is az így akartam öltözni, nem mennék orkóra, holott. Na, megjött, hát. kérdezem. <Sz> Miért tartottam megint csak fontosnak, hogy újra eljöjjön szavazni? Miért tartottam? Azért tartottam, hogy egy Magyarország legyen Magyarország. Nem jó, hogy itt gyurcsálni, vezetik. Mert ezek az ma nem világos. Még kóka is. Hát ugyan, már 33 éves voltam, milliárdos. Én dolgoztam egész életemben, és nincs pénze mert a tévében az eseményekre lehetett várni, hogy a pártok, a Fidesz és a MSZP is a koalíciós gondokkal küzdöttek. Küzdődnek ők? hogy Nem küzdődnek a Arra mit gondolom, hogy az MDF miért nem akart a fidesz koalícióra lépni? Hmm, hát, nem. nem tudom most, érteni. most érteni, nem tudom, mert... Ah. Én nem tudom értelem, hogy a gáronok kocsát mi van. Nah, mikor lenne jobb az öm ebben az országban? Mikor lenne, hanhóó. Oh. Töldön, hogy mikor kellene. Hogy mikor lesz rajta, az embernek a közéhezhet oh. nem is tudom, hogy mikor lesz közéhezhet az embernek, Akkor, mikor az ember minimán, legalább úgy, Németországban megcsinálják, hogy akkor azt mondják, hogy szállsz. Na, most még mondják értelem magának. Németországban, mert annyi két fog. Ők abból rejönnek, mármint a munkaritunknél jönnek, és akkor vége ének itt Magyarországon. Végülre ének itt Magyarországon. Akkor keveszt a nyám kintatik azt mondja, annál állatok, hogy pénztáros volt ezelőtt, azt mondja, hogy húsz éve, és Magyarországon tudott lenni egy házat 30 millió forintért. Pénztáros volt. 30 millió forintért lenni egy házat. Érti mit mondatok? 30 millió forint. Egerbe az annak, hogy adj Endre utod. és most tök elmenni akkor legalább én is ugyanúgy szeretném azt a pénzt megkeresni, legalább adnának amit. Ne lehet, hogy nem adnak, mert soha az nem fog keresni ahhoz. Itt ebben a világban még ez a formában lesz, szerintem biztos, hogy nem lesz. Biztos, hogy nem lesz. Ebből a formányból biztos, hogy nem lesz, mert ők sörák maguknak adnak nem úgy van ez, hogy nem csak a kormányt lehet hibáztatni, hogy melyik kormány van, hanem azért a lehetőséget az embernek magának is keresik el. Igen. Hiába keresi az magának, de hát hiába, nézze, keresi magának a lehetőséget, de hát ennyi pénzre nem el senki. Kb. ez egy forintire. Még 40 ezer forintire. Elmenjen. Ugyan már előbb a Ugyan már előbb a Ugyan már előbb a köldegy. Az ő nem hát az ügyet. Adjonak. Minimálabbé, minimál, 56 ezer forintért. Ad máshol most el is ma. A megy Annyi pénz az kell is. Mikor keresnek 300 ezeket, mm -hmm. 400 ezeket, és a forint egy pizza, fasz. <gül> <gül> Mikor lenne Mikor lennék mikor lennék én Maga mikor lenne <gül> én nem akkor egy boldog, hogyha. Nem megmondom volna. Hogyha ledlál minimum Magyarországon mindenki jól élne. <gül> mindenki jól élne. Akkor, mikor a rendszer volt, mert volt egy rendszerem. Akkor igazabb az orosz a kívész. Vészelő majd napám. Nem akkor volt a hatalom. oroszoknál, de akkor ők mindent megyéltek. Minden szabadmányt adtak, így most. Mindent büntettek. Mindet, és kivittek őket, de na. Így van. Szóval beszéljünk. de már unom. Már nem szoktam. Még egymás arcán nevetnek, ott van az egyik arcán, ott a másik nevet. Úgy értett, én is adokodom a más és akkor nem tudom A ezt ezt még a Nem tudom én a poroszlón élő Igri N. Józsefet tavaly fedeztük fel. Egyedi stílusa és véleménye a világ dolgairól nagy tetszést arhatott a nézők körében. Közel egy év múlva sikerült őt újra a kamerán kameránk állítani. Mit szól ahhoz, hogy az emberek szórakoztatónak tartják és kíváncsiak az ön véleményére újra és újra? Hmm. Hát ez mit szól mostan? <gül> hát ha szórakoztatónak tartanak, akkor biztos szórakoztató vagyok. Hogyan változott, vagy változott a közérzete azóta, mióta nem találkoztunk? Hmm... Na. Nem változott. De sokan mondták, hogy sokan kerestek, hát hiányoltak. Hiányoltak. Önök is, akkor máshonnan is hiányoltak. Igen. milyen volt a közérzet, Hogy tudná -e nekünk összefoglalni az elmúlt fél évben? Fél évben? Változó. Változó. Volt, mikor jó. Tudja, ez olyan dolog. Hogy ég a másikra. Önnek milyen önközérzete? És mi befolyásolja általában az önközérzetét? Általában, sokan befolyásolják. Tudja, sokan befolyásolják általában. Hmm. Egyik nap a másikat befolyásolja. Egyik napról a másik napra befolyásolja. Nem mindenkinek egy. Van mikor ideges az ember, van mikor jókedvű. Hmm. Akkor jó, ha nem, akkor nem. Hogyan élt az elmúlt fél évben? Hát úgy, ahogy eddig. Hát sajnos apám, anyám meghalt. Egyedül vagyok. Úgy, ahogy eddig. Hozzászoktam már, hát, tudja. Most itt a munkölgyi központban találkoztunk Önnel, valószínűleg állást keres. Mik, a, mik az e nem? nem? Ha nem? Nem. Psziologos vagy állóki, sziologos, járg, sziologos Mi az oka ennek? Nem. Attól tudja, hogy hát... Euh, milyen munkaibe tudnak elhelyezni engemet? Érti? És ki kell tölteni majdnem mindig egy tesztet, és abba megállapítsák, és akkor egy tesztet kitöltünk, és akkor abba tudnak elhelyezkedni. Hogy milyen tesztet töltünk, <kül> milyen tesztet töltünk elnézés, milyen tesztet tudunk kitölteni, és miben alkalmaznának. Milyen kérdések vannak általában ezen a tesztlapon? Nagyon sok. Mikor 300, vagy 150. Mire vonatkoznak tartanileg a kérdések? Az életre. Az életre, hogy mire vonatkozik az élet, hogy én, mint van, tudja, mire vagyunk alkalmasak, és arra vállalkozni kell. Hát a akkor kitöltöttem. Mit tudom én? 20 perc alatt. A másik már nem töltetek ki, fél nap alatt sem. Mondom, ha kitöltetem, mondom nőnek, a szeológus nőnek. Hogy mondom, mondom. Azt mondja, de mondom, akkor megyek. Azt mondja, hogy jó, mert akkor. <gül> mire jók ezek a tesztlapok? Hát, Attól függetlenül munkanélküli marad. Ezek a testlapok általában arra jók, hogy az embert, hogy mondjam, ennek, de mindenkinek a képességét meglássák. Hogy mire képes, érti? hogy mire képes, mire alkalmas, mire, hogy mondjam, hogy milyen munkát adnának neki. Már mondjuk egy, egy igazgatónak nem hagytamnak takarítónőd. Érti? <gül> <gül> Milyen alkalmas? Mit gondol, mi az oka annak, hogy itt a térségben ennyi a munkanélküli, mint ahogy ön is? Nem akarnak dolgozni. Van munka, csak nem akarnak dolgozni. De hát akkor elnézést az önre is vonatkozik? Na, én dolgozok az mellett. Én dolgozok az mellett. Én dolgozok. Hát ma reggel, jaj, igen, szia! Hát ma reggel voltam benne a hívatalba. Tudja, meg kevés a pénz. Érti? Még a hívatal is csak 6 óra hosszára hívna be. Érti? 6 óra hosszára, és minimálmit fizet arra is. Hát akkor hova menjen ezen? 6 óra hosszára menjen be? Az már nagyon nagy hülyeség. Hívom 8 óra hosszára, azt meg még a 60-70 ezer bolintot. még az is keves. Minimum, ma 150 ezer forintot lenni kéne, vagy 200 ezer. Hát ide jön egy német munkanélküli 200 ezer forint minimum kap munkanélküli. érti, hogy mondom? Itt Magyarországon nem hiszem, hogyha ide jön, itt kap 200 ezer forintot. Nem, kint de akkor nem kellett volna belépni egy emelszív ide az EU-ba. Ki kellett volna csatlakozni? ott van már 27 ország, benne vagyunk. Már Romána is belépett, még Szlovenia is belépett, már 27 van. Nem jó nekünk az Unióban, úgy gondolja? Nem. Nem. És milyen okok miatt nem? Már nem vagyunk még megérve hozzá. Nem vagyunk megérve hozzá még. Mi hiányzik ehhez? Nagyon sok. Nem vagyunk érettek rá még. Bizony nem. Még legalább vagy húsz év múlva kellett volna minimum nekünk belépni. Vagy húsz év múlva. El vagyunk nagyon maradva még őtőlünk. Nagyon el vagyunk maradva. Milyen szempontok szerint gondolja, hogy el vagyunk maradva? Mindenből. Minden szempontból. Minden szempontból el vagyunk maradva az EU-ból. Mit szól a kórházak privatizálásához? jó, hmm. jaj, jaj. Az, nem szeret, az nem volt volna szabad. Az nem lett volna szabad. Hát sok kórházat megszüntetnek. Azt az egyet nem lett volna szabad. A kórházat megszüntetni. Azt hívják, hát ez nem is tudom, hogy milyen kormány. Nem lett volna szabad. De most mire felszüntették meg? Azt nem értem. Azt is még behozták ezt a. Még behozták ezt a. Vitt tudom, hogy a tehát a döny, 300 forintot fizetni kell, de mire felhozták? Én se értem. Nem értem. Na ja, miért? Akkor neki fizessük a csepét, akkor, akkor ne fizetünk semmi. Azt akkor menjünk behozni és egy fokhúzás is, bemegy az ember, először azt kérdik, hogy van -e pénze? Megmutassa a TB-t. Megmutassa a tajszámot. Na, hát akkor, akkor mire vagyunk? Akkor mire fizetünk? Szoktak-e itt a munkanélküliek egymással beszélgetni, és ha igen, akkor miről, egy-egy ilyen alkalommal? Hát, nézze. Gondolom, igen, szoktak beszélgetni. Gondolom, biztos szoktak beszélgetni, mert... Hát, a munkáról szoktak, hogy hát e össze velem dolgozni, meg mit tudom én, igen. Csak az egyik. Nem mondok már de. hát maga is ide járhat. azért kérdezem, hogy mik a tapasztalatai. Hát mondtam, én már nem mondtam egyszer, hogy mi a tapasztalatom, hát nézze. Hm. Hm. Mit gondol, nyaralásról lesz lehetősége idén, vagy nem szokott egyáltalán? Hát sajnos a jó barátom az meghalt, akivel voltam bent a Balatonnál, hát nem tudom még ezt, ezt nem tudom még, hogy lesz -e, vagy nem lesz, azt még nem tudom. Hova vágyna egyébként? Hova menne szívesen nyaralni és mit csinálna? A sesszönszi miértékre. <gül> Tudja, oda. Hát <gül> a Balatonnál már voltam még az ország területeink, nem Tudja, mit mondok Önnek? És maga, hololágy? De mit csinálnod szívesen? Tehát mi az, amire úgy vágyna igazán? Én mire vágynák? Napoznák. Napoznák. Kifeküdnék a napra, homokba, és akkor napoznák. Élvezném az életet. Koktélok? Hmm. Ámonyira vágyak rá. Nők? Arra igen. <gül> Arra igen. <gül> Nem véletlenül mutogatjuk ezt a csalót, tehát a csalóra ment rá a Jó. Én azt gondolom, hogy az elmúlt volt húsz év, a famoszolom, hogy az elmúlt volt 60. Na. De, szóval azok, azok volt, volt, azon, azon az esz, de a lényeg, a szoború az volt az eszt. a rövögté Az volt az ez nem, az ország. Nem volt, ez nem szomorú volt. De. Nem, ez nem 20 volt. Figyelj, ez grotesz, grotesz volt és rövegles. Az örök helyes hogy ennek az embernek a szavazata ugyanannyit ér, mint a tiéd. Személyiségem tiltja, hogy magamat hozzam példaként. Így a, így ezzel, ennek az embernek a szavazata egyetér. A tiédet is, a te szavazatod is egyetér. És De még a tiéd is, és még az enyém is egyetér. És de is, de ez a, a kis baj. baj, a kis elői A baj az az, hogy a, az a konszenzus, ami, a, ami övezte az SZD-SZMSZP együttműködését, vagy koalíciós együttműködést, ami több cikluson keresztül, a Lothar Frénak 11 az az annak az volt az, az, az egyik alapköve, az egyik dommája, hogy a magyar államnak kötelessége ezt az embert eltartani, és fizetni azt, hogy így van. Gondolja! És hogy el a szociálpolitika, és a szociálpolitikának hívták. Az a az ember, hogy azt mondja, hogy, hogy az a problémám, hogy, te, hogy 30 millióból megházaz, vagy 30 millióból megházaz. 30 millióból, millióból, millióból, millióból megházaz, mikor fogél valami Mennyi Mennyit te 30 milliót. Mikor kapsz 30 milliót feleséget? Egy, egy, egy ilyen rendszer szabályozó mindenjában munkában, de milyen hatást a gazdaság? Mit tesz meg a különböző hatásokkal, eh, a szembereknek, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, azt nem az, hogy 30 milliót nem keres meg. Úgy fejezik ki, úgy fejezik ki hogy mikor tud ő 30 milliót keresni. Tehát nincs hozzáférése ahhoz, hogy mi az a kereset, amiben ő 30 milliót tudna, 30 milliót tud, ér, tudna házat venni valaha. Hanem úgy fejezik ki, hogy mikor fogok én annyit keresni. Ennyi, ennyi hozzáférése van az egész világhoz. És amikor megkérdezi, hogy, ő, hogy, hogy most ő is itt van a hivatalban, mert segélyek van, akkor azt az mondja, hogy pszichológusnál vagy, és nem segélyek. Miért van pszichológusnál? Mert pszichológus kell ahhoz, hogy egyáltalán, ki tudják, hogy egyáltalán fölködják érni az áron, hogy a szóval szóval, a szálló, szóval, mire a Miért most már bele az áronba? Pincel van. Szerintem ne. Szerintem ne. Mérni mérni szóval. mérni szerintem ne üljünk bele az áronba. Én ne, én biztartkoznék vele. Ne. Szerintem ne lőjük bele az áronba. Szerintem, szerintem ne fizessük azt, hogy ő iszik. Nem fizessük közösen azt, hogy ő iszik, és ezt legyenjuk, és ezt legyenjuk Ez egy kicsit méltatlan azért. Miért? Mert, mert figyelj, itt, ha megnézted ezt az embert, a nép egyszerű gyermekét, mondott egy haló molyabb közhelyet, ami a közgondolkodás. Mondta például azt is, hogy a munka mindig van, menjene kell inkább Én tisztán emlékszem, az egyik legfelháborított momentuma a Kádár korszaknak az volt, amikor 1980-ban kitört a lengyel válság. És ment a BMS HCL a lengyele kellene az úszírtás. Akkor gyártották a lengyel vicceket, egy csomó mindent. És az egyik, az volt, ez a kádárista kisembernek szólt, és teljesen ment, hogy, hogy a lengyelek ne strijkoljanak, menjenek el inkább dolgozni, menjenek el inkább dolgozni. És emlékszem, hogy... és kialakult egy egy hangulat az országban. E, tényleg, a Magyarország tényleg valóban egy ország, ez így ez igaz. Ugyanez jelent meg a válság kapcsán kapitalistában, görögök nem akarnak dolgozni. A sok bunkó elkezdte a ugyanazt, befejezem, majd utána fog megfelelni. A görögök nem tudnak dolgozni újstanépség, csak vennék föl a pénzt, ez is kádárizmus. És hogyha már kádárizmust, hát a kádárizmust a Magyarország elzsuttyósodását íráljuk, akkor ne ereszkedjünk le ugyanarra a szintre. Ereszkedjünk le ugyanarra a szintre! Tudod, hogy mennyi Amor, volt görögországnak, hogy mi meg volt a görögországnak, nem el... értenek! Ahogy befejezem, akkor is van, hogy a színyúk fiatálogra az a szociálpolitikának azt írják, hogy a segély, ez ennek az embernek a szintje, és a kuzsér barátom, akit egyébként nagyon szeretek, és sokszorban búrket és tokos ezzel a demagógiával, és remélem, hogy csak a is illusztrálta, hogy hogy gondolkodik egy ilyen ember, ezzel erre a szintre súlyen. De a szociálpolitika nem azt jelenti, hogy támogatjuk valakinek az alkoholizmusát teljesítmény nélkül pénztadó neki azért, hogy fönntartsa a saját alkoholimusát és a saját munkaképkelenségét, fokozza fokozza napról napra, kortról kortra igel az anyát. Ez az ember nem magákkal lepjel. Ez az ember nem is értelmű Ez az ember kortról kortra igta el 20 év alatt vagy 25 év alatt az agyát. Nagyon kemény nem fogyatékosokat mutatunk nektek, hanem ennek a 20 évnek az eredményét. De Ezek az emberek, az emberek azok, akik fenntartják ezt a rendszer. Ezek az emberek ennek a rendszernek a bázisra. És a habon, ez azért olyan sikeres, mert a habonyák már olyan szintű ízén nyelmet leállt ennek az embereknek, mint korábban sejt. Ez a, a nemzetérdők működés sikerének adnak az állóban. És, és egyébként meg a görögökkel kapcsolatban. Tudjátok, hogy milyenek voltak Görögországban a válság előtt anyugdíjak? A négyszerese volt reál értékben a magyarországi nyugdíjaknak, a görög nyugdíjaknak a mértéke. Fogalmat, hogy, hát, hogy ami országban zajlott, az már nem szociálpolitika volt, meg nem a szocializmus győzelme, hanem mondom a karikatúrája. már hát az, az már valami extrém volt. Tehát amikor, amikor olyan, a görögök tényleg olyan vágáslanul és olyan személmetlenül húzták le az eu hogy az brutális. Csak ez. Csak ez nem divatos téma. Nem ez, ez nem, ez nem volt Még ha is nem is sem meg a problémát, hogy a római tülkés, milliárdosok miatt, ami egyébként szintén így van, Ma ez nem is tartalmazza a Én nem ezt mondtam, tehát lehet, hogy tényszerűen a körülök egyébként egy rémes népségét húzták el az EU-t, de a propaganda ettől függetlenül. Tehát azt akarom mondani, ha nem húzták volna le az EU-t, Egyébként ez egy német biznisz volt, ez az egész görög szó, de most ebben nem egyébként a választásukban van szó, hogy, hogy, hogy jó, oké, okay. az egész olyan német biznisz cíva, de az a rossz indulatú propaganda, amit, amit Magyarországon nyomadnak az úgynevezett szakértők, akikről pontosan tudjuk, hogy egyébként a többségük szakmai nagy Gondolja gondolom Mihály nevű ezekre, Érted? Azok ugyanúgy a közhelyek, csak az értelmiségi proleták, akkor vegyük át a proletták, és legyen valitatív metapóra az, hogy proi. Tehát az értelmiségi, ugye szakértői prolik, mert ugyanazok a frázisai, közhelyei, hazudozásai, fasságai, és ilyen értelemben ez a szerencsétlen még jobb is, ez csak közhelyeket mondani, mert nem hazudik. Dehát, okay. Tehát, ja, tőle, ez, ez az egész. Igen, így, a lengyelek nem akarnak dolgozni. Tudom, milyen muszításnak van aki idejét. Azért túlvásztok a lengyeleket, mert mi fizetjük ki a izzét. Csak nagyon rossz már szólt a örökkel. Csak nagyon rossz bárzom volt a mert a örödőket úgy kellett jutni a szarból, hogy marátsák be a szarba az egész Európai Unió, Mert nem volt fizár, nem lehetett kizárni őket az Európai Unióból, Tehát finanszírozni kellett azokat a mocskos négyszeres népszeres nyugdíjat az meg, ami Magyarország lyugja kértékének a, bazdodon, a én meglászom meg az alatokat. Jó, nézd meg, nézd jó, jó, jó, jó, jó, jó akkor nézd meg, hogy milyenek voltak. De még most is brutálisan, még most is kétszeres. Tehát most is úgy tudták konszolidálni, hogy kétszeres. Hát, és az alatt bemutott egy názipárt és két kommunista a parlamentet Örökkországban. Az alatt, hogy a négyszeresről kétszeresre csökkentett. Ez arra a hajjal Szerintem fasiztának <síns> <meg. síns> látszik az nácipárt, találtad? Az is náci nácipárt. Az nácipárt. Rábosztál, a Töröbország nyaradja, hogy jól az nácipárt. Például, hogy egy Hitler meg nemzeti szocialistai... Nem És két kommunista párk, emelném, az meg. Csak, csak azért, mert most kétszeresen a nyugdíjak ráérték legyen Magyarországon. Miért a magyar nyugdíjak? De nem a magyar nyugdíjak, csak ott összevetésként mondom, tudjuk, hogy mit jelent egy magyar nyugdíj. Tehát tudjuk, hogy, hogy itt mennyire, lehet fel, mennyire lehet belőle megélni, mit jelent a jajítás. Mi de most itt az egész Európai Uniót elfényül, előrexik. Ezért kell élni az iszlámnak, Robi, hogy felfrissül a, a kormány. De, de nem, nem, nem, nem, nem felfrissül, hogy fogja elbukni. Európában el fog bukni a nyugat. Ez fog történni. Ez a követlenül 300 év cselekménye. 2 háromszáz év, és Európában el fog múti a nyugat, és Amerikában lesz egy, egy, egy, egy hívről hallás. Én egyeteket úgy vannak, hogy bármelyik országban... Mikrofonokból beszéljen. Sziasztok? Igen. Mert nem a hallják a többiek, és az... szerep, a szerep, Akkor nagyon hangos hangosan vannak. Angosan bármelyik országban, ahol a felére csökkentik egyik pillanatról másikra, mint példatául. És nagyon, úgy van, hogy nagyon sok országban. Olyan dolgot ott kéne, hogy megerősebbének a kronikát. Világos, de világos, de ha a nyújja kékték csöldbe az országot. Hát ezek fenntarthatatlan a nyújja kodnak. Gözövő ország megerült ugyanabban az igérletési spirálban, amiben Magyarország csak sokkal korábban és sokkal jobb kondíciók között, ezért, ezért tudott el szabadulni, hogy pokolt. Amit nem tudott, mert nyomkoljott a máshány. Hát nálunk is vettem, nálunk is így négy évek, én megnyugvázták volna, vagy úgy. 25-30-40%-kal dobták volna a nyugdíjakat, hogyha, hogyha lett volna rá idő. Csak, csak, csak jött a válság, és hány szerencsét nem tudtuk akkor a szarba kavarni magunkat, hogy aznap végére váltsuk az országot. Mert igazából az ország, az ország vasmatívíre, meg meg meg meg végére, meg. Bár nem váltva. Nagyon sokan. Mert mert, hogy, hogy, nagyon, nagyon sokan, vagyok, sokan. Első nem volt sokakat neket, ismerős, nem volt, nem volt Mi van az a van csak ebben nem volt lakásod aznak és a neket ér is meg össze. nem lentek, nem nagyon teljesen autót, nem a Mit mondott a csávó? Szeljesen-szigetek, vagy Szents-szigetek, vagy. a Sejesen akartam mondani, ide a helyzetben. Szüjt kaptam is. Mindegy. Valamilyen. szigetek! -szigetek. -szigetek. -szigetek. Igen. Tehát nem, nem ide mentek, értetszó, szóval nem, nem arra vettek föl, hogy mit tudom én, hogy kapcsolódjanak ki. Vagy Egyiptommal töltsék a nem, Nem erre vették föl, nem volt tényleg lakásuk és a család és nem volt családi örökség, aki támogatta volna őket, érted? És ezek kurva sokan vannak. Tehát azért nem igaz ez a plazma tévé, mint most a részletről egy ilyen példabeszéd, egy paragola, az ugyanilyen a, a leegyszerűsítés. Holyanók, holyanók, akik... akik Nélkülöztek, akkor is plazmatévére, meg melleszétvégére, meg próbus utazásra ment el az ország, akkor is arra ment el, Maximul nem lett egyenlően leosztva a kibaszok plazma Igen, tudjuk, hogy nem lett. Az se lett egyelően elharadott semmi. De ezt tudom még, ha ezzel nem szárkod az asztal, hogy igen, voltak, akik nagyobat Voltak, akik nem jutott a Igen, tudjuk, hogy rengeteg ilyen barátod van, és mindig megszólva, és érdekünkben ilyenkor igen, neked Tud meg kiért a, e, a, a, a uh, szarakot is, is tudja kapcsolatban no. a projektet. Most itt van egy meg csapolas, pedig hogy a kis persze, ez. teljesen egyértelmű. A de akkor is figyelj, ez ugyan a populista demagógia, amit nem adtam. És miközben vannak jó gondolataik, ja, nekem ja. négyszer közt elmondja a jó gondolatait, ja, de abban a pillanatban hogy ért tömeget. Egyszerűsítve fogalmazom, azt meg attól, hogy ja, ne, ne most kezdődött a két, három éve zajló, a három éve zajló, abból, hogy egy a most kisiklott. <tutak> <tutak> A pályán és most most egy területben az egyik valami, valami, valami eltörtént napját írják, a egyszerűségtel fogalmaztam. Gyügyösség, most? Várják, mindig lepasztalak. Három éve is. Három éve is. Köszönöm én! Hát, ha már? az el ennél, ennél, ennél, ennél, ennél, ennél, ennél, ennél, Pofázni! az azt tudsz be a akkor ezért tart itt az ország, baszd meg. Mert pofázni, pofázni tudsz, no, Dolgozni kéne, édesapám megfogja a kalapácsot, a nagyjákba. Pofázni, remély, hát dolgozni. Hát, Az én adóból visszavazd meg a bort, az adóból, aki dolgozom. Nem te Te így így máján, máján. Ha, jó, akkor teljük fel egy kérdést. Kurva egyszerű kérdés, és a jelenlévőköz szól. Szerintetek, ki -e a jelenlegi kormánynak azzal az intézkedésével, hogy ne járjon jogon a segély? Mert jelenleg tudja közmunkálni kell a segély. Na, most akkor az a kérdés, hogy ti egyetértetek azzal az intézkedésével a jelenlegi kormánynak, hogy ne járjon jogon a segély, hanem hogy valamilyen feltétele, valamilyen fejtétele legyen annak, hogy valaki pén igen, vagy nem. Emelje fel a kezét az, aki úgy gondolja, hogy igen, egyet értezzel. Most Emelje fel a kezét az, aki úgy gondolja, hogy nem, nem értezzel egyet. Forró, basz meg! hol a kezed! Hol a kezek! Vala kezek! Vala kezek! Vala kezek! Vala kezek! Vala kezek! Vala kezek! Vala kezek! nem tudom vagyok. Na, mit történt vele a békemenetem nem sajt? Mi szólott és és mi dess? Hol hol hol hol hol hol hol hol A hol hol hol hol hol hol a ez a szofisztikált értelmiség. Ez nem volt, ez is a kígyász. Ez a kígyász. Ez nem kígyász. Ez a kígyász. Ez nem a a Ez A profitnál például nem, nem kapszál a Nem azért, kapit, olyat, minden, nem De az a, az a pótot. Nem azért, nem a pótot. Nem nem a pótot. Nem azért, mert nem a pótot. Nem azért, nem a pótot. Nem azért, nem a Nem azért, a pótot. Nem azért, nem nem Mit azt a dögszolja? Mit azt a? De más néhány barátja nem a nagyobb Jó, úgy Most én is. Most én is. az A is. Most a most nem a gondolkodása, ahol kivennék Egy a dolgozni a kérdés. A, kérdés. a A sok ingyenélő, a munkanélkül azt mondja, hogy munka van, van, jó, nem, egyébként fordulok, a Pitágorban voltak olyan részletek, hogy abszolút láttam az MSZ-szal való dolgot a helyébárméterre. Voltak olyanok, hogy így értettem, hogy miért <s m> -ne, <s p> szám az a a nevzeti a meg a kétharmadra, és voltak ilyen jobbikos pillanata is a Sávóra. de hogy nem De komolyan, de egy ilyen, nem voltak az a jobbikos pillanszok, de így lehetett látni, hogy na, itt támadja, a szép az meg a Sávó, tehát itt hazolva a habonyárki. És akkor lehetett hogy jóvá ezek a régi jól, kárdáli ízé, borbivai gyökerek. És így lehetett látni, hogy ez viszont meg már a jobb. Tehát is már a jobb itt tudtán Tehát amikor arról kell mondani, amikor arról beszélt, hogy van munka, csak ne gondek egy oda, az van a jobbikos az illában. Kuzséros. Hát ezt mondtad szó szerint az erről, hogy még mennyi szavaztattad őket. Nem, arról szavaztattam meg, hogy van munka, ne lehet sem dolgozni, hanem hogy adjon-e az állam feltétel nélkül segélyt, vagy ne adjon felkételni nélkül, hogy legyen felkételni a segélynek, vagy ne Erről szavaztunk. Be kellett menni, és a van, ki kellett járni az a gyerekek Igen, a gyerekek hozzájönnek. Hát egyető, hogy a gyerekek hozzájönnek. Hát egyető, hogy a a az bocsánatot kérek, ugye, és a segélynek volt feltétele, méghozzá az, hogy 200 nap munka viszony után kaphatták, és 10 nap munka viszony után ö, járt egy nap, amit segéllyel finanszíroztak, amelynek összege napi bruttó 2100 forint volt. Az nagyon sok. Egy csak a gyereket csinálják. Várjuk, várjuk, várjuk a gyereket. gyereket. Szorozzuk föl a lakossággal. Mi szorozzuk föl 20 évvel. És nem azt mondom, hogy ne adjuk oda. Hanem azt mondom, hogy adjuk oda. Csak legyen feltétele. Érzedekünk? Bocsát, félértés, én is arra szavaztam, hogy legyen feltétele. Ennyiért, ennyiért. Nem azt mondom, hogy ne, hogy ne biztosítsuk az embereknek azt, a, tehát, hogy hagyjuk őket éhel vallni, hanem hogy az államnak igenis feladata, de az állam ebből kifongul. kibondult. Kibondult a piacról. Segítszte azokat, mint nem dolgoztak, a többiek azok, azok meg dolgoztak. A, megot, a, a az a lényeg, hogy államnak ehhez, az államnak be kell szállni, be kell szállni a buliba. De hát az a 20 év alatt, az a, a, a, a gyurcsány, kunce, kóka világ, az nem arról szól, hogy az állam beszáll ilyenekbe. Ott szól, hogy Tontlát, az állam kiszáll ezekből. Az állam kiszáll minden ilyen új volt újiból. erről szólt a dolog. és pont ez az, ami, ami ide vezetett. Ami elvezetett oda, hogy fölnőtt egy olyan nemzedék, földőt a cigányoknak egy olyan nemzedéke, amelyik nem látta az apját dolgozni soha. És, e, és mivel hogy az apja, baszta, alkoholista volt, és nem igazán látta az apját dolgozni soha, ezért aztán ő az, így, így föl sem merült. Tehát nem volt meg az a minta a családban, hogy, hogy, hogy láttam volna azt, hogy mit jelent az, hogy a hétfő, a hétfő az más lent, mint a vasárnap, Ami az alapja annak, hogy valaki így, így be tudja illeszkedni a társadalomba valaki járban. És, és, és ez, ez a generáció, ezt ebből lettek a általunk, de a terület sziványúk. Ebből a nemzetből. Most pont az a lényeg, hogy. A következő nemzedék, amelyik felnő, azok, akik most gyerekek, azok ne ezt a mintát lássák. Vagy ezek ne ezt a mintát lássák. Mert egy olyan, hogy mondjam, egy olyan közegben legyenek, ahol legalább így azt, hogy a fatal az dolgozik. Hát, hogy én nem azt mondom, hogy ez elég, mert kurvára nem elég. Ez nem állítja meg az uvanást, de lassítja. Tehát az, hogy egyáltalán van ez a közmunka program nevű ez ezt legalább lassítja. Szerintem nem megoldás, szerintem sokkal drasztikusabban kéne beavatkozni ebbe ezekben a folyamatokban ahhoz, hogy ezt meg lehessen oldani. De ez legalább egy lépés. 20 év alatt ez az egész probléma nem lett tudomásul tudomásúrvényben. Mert bizáromlag a következő választási eredmény számított, és semmi egyéb. Most is elsőrendű a következő választási eredmény. De vannak támadik cíptokat. Például felépíteni egy olyan keresztény középosztályos mursóháziát, amit elszavazni kell hat év múlva, meg nyolc év múlva is. Most nem azt mondom, hogy ez, ez, ez jobb politika, amit elég ebbé, de jön a moza profil. Tagadhatatlanul profil. Egyébként nem szavaznék meg a fideszkes meg az MSZP-es-e, de tagadhatatlan, hogy hozza meg ezek, a, ahogy a kommunikától. Csak azt nézed meg, hogy a két párt hogy És megint Búzából mennyit a Az egyik, és megint a másik. Mennyire bizt rá az országot, hogy vezesse? Tehát az, egy egyáltalán el tudja vezetni? Hát a keresztény középosztály az azért jobb, mert, mert azok se látják az apjukat dolgozni, csak lopni. De viszont százszorosát a csirketólba jopna. Tehát mondjuk adóznak, trafik is a többi, szétosztják az egész országot, ez nem lopás? Hogy öfasznak Csak ez egy más formája ugyan e? nem dolgoznak, szarnak az egészbe bele. Őszinte legyen, én nem gondolom azt, hogy a mi lesz meg fogja tudni rendeni ezt az országot. És azt is elmozolni Azért, mert jól stratégiailag jól helyezkedni, jól pozícionálni magunkat, osztogatni, amíg van. Mert így nem így, így Putin jó szerződést tültni, kisország vagyunk, így, így próbálunk így a megfelelő pozíciót így megfogni az EU-val is, meg, a, meg, a, meg az oroszokkal is, így megfelelően a Kínával is, így megfelelően helyezkedni, meg így ügyeskedni. Ez így négy év, egyik négy évről a másik négy évre lehet, hogy így látszik, ha működne, vagy akár működik. És azt gondolom, hozzáadott érték nélkül, Egyetlen ország sem érvényesült a történelemben soha. Tehát ezzel a, az együgyeskedéséből egyetlen ország sem jött meg. És az az igazság, hogy ennek a országnak nincs hozzáadott értéke. Nincs jelentős vagy, vagy érdemleges hozzáadott értéke. Nézzük meg a magyar cégeket, hogy hogy Van néhány, mit tudom én, egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány olyan magyar cég, amelyik, amelyik jelentős gazdasági erővelői ír, vagy sikerszorúra siker bevezhető. Néhány. E, ami Magyarországnak nincs saját, a magyar társadalomnak a fogalmazók, hogy a magyar népnek, Orbán Viktor úgy mondaná, hogy a magyar embereknek, nincs hozzá saját hozzáadott értékük a világgazdasághoz. gazdasághoz. Hogy úgy mondjam, hogy a világ működéséhez. Nincs több, rubi, nincs több kritikus mennyiségű rubikernők, vagy nincs több kritikus mennyiségű prezint. Tudjátok mi a prezint? Az egység magyar sikert sztori, mint Vannak ilyen magyar sikerztori. Nincs kritikus mennyiségben, meg, az, az ország nem lesz sikeres. És nincs az a keresztény középosztályú építés, meg mutizás, meg... meg meg atomerő atom, atom, atom, atom, meg lobbizás, ügyeskedés, meg nem tudom, ami, ami ezt bódolni tudja. És erről ami nincs be. Erről ami ebben az országban nincs be, és ezért nem fogok fidesztet se venni, mert ez kevés. Ez a igazság. Nem is biztos, hogy ez a célom. Hogy működjön az ország. Hát, ez... annyira még működhet, baszd meg, mi a russza, isten, működik, baszd meg! Nem, nem, a ez a kuratosz, működészet. Működészet, ezek az országok, ezek az országok, ukrajna, rosszúja, meg ezek, egyszerűen kihűrülnek. A falvak elégtelenednek, aki a falvakban élet, az fölköltözöttek már régen a fővárosba, már csak ilyen nyugkerek a városok, a kisebb városokban is. Nagyobb városok lakossága, az baszd hogy egy, egy a lakossága, ezú van egy Szolloknak a lakosságára. Egy szolnoké gödöllő lakosára, egy szolnoké gödöllő lakosára. Szépen, mindenki fölmeg Budapestre, de aki meg, aki meg már egy jó elég ideje van Budapestre, az már elhúzott Londonba. És a, a volt, a Debreceniek a Szegediek a, mondjam, a, a, a gyerekeiből lesznek az új És a Pestiek gyerekeiből meg lesznek a londoniak, meg a Berliniek, meg a New Yorkiak az Amsterdam-ja. Igen, meg az Amsterdam-ja. És a hanguljök, és, és, és, és, a és ebből, lesz a, ebből lesz az új, az új jelúzók. És belőlük lesz az új Európa. És Magyarország meg, meg így, így baszki egy ilyet, orosz gyempű lesz. Kibaszott orosz gyemp? Azt kiepve? Színt, csak nagyon sok vilégiában, az is az az is szél, az is hát azt a azt a konvenciót az következetesen végig a ezért ez a így, is csaluk csuk, és is rombolja a dolgokat, hogy ő hogy hogy az hogy jó, hát, jó hát, ezt a, ezt a a a... szerepbe rakja, már nem hogy hogy hogy hogy hogy hogy hogy hogy hogy hogy már hogy hogy hogy hogy már hogy hogy hogy hogy Nem Na ja, az igaz, nem tudod, azt hogy nem jutott, nem Hát, te, Most az egyszer, minden. most igazán, igaz. Mihály Péter mondta, hogy a falu egy feudális csökkelék és puszkújjal. És mi az ember a gyúcsának volt az ilyen, Mi az ember a Már tudja, és ugyanazokat mondott be, most az elfársadnak aki nem is van, hogy néhány például a közmények, hogy az, az, az, az országnak igenis van, hova súlyegnél. Hogy ö, ahhoz, hogy egy ilyen orosz gyermű legyünk, ahhoz, ö, ahhoz ö, minden adottságunk meghal. Ahhoz, hogy egy, egy erős állam legyünk, vagy megerősödjünk, mint nemzet, vagy megerősödjünk, mint régió, most kell, ahogy akarok, bassza meg. Tehát nem tudjuk bekerülni a helyzetet, hogy beszélnünk kell róla, ahhoz, hozzáadott értékkel. És a Mi van arról, hogy van a potenciál? Mivel hogy a mi azért nincs? Hát potenciál mindenhol, igen, potenciál mindenhol megvan. Minden most vagy De nem igazság, most ki leszavazzott? nem ki Hát nem mondják, hogy a CP-re! az meg azt a győzőre, azt a, kérdezik, az a kérdezik, most így a kezi és azt mondták, hogy harika, menjük ki az Orbán mit a kezéből a hatalmat, mi adjuk oda, a, ennek a pártak a kezéből. A gyógyságot kell a ficságot, De nem lehet, és nem mondom azt is, hogy miért nem lehet. Mert az emberek nem így működnek. Az emberek nem, hogy mondjam, 2010-ben volt egy kurva a kormányváltó hangulat. Egy akkora kormányváltó hangulat, amekkora nem volt 94 óta. És ez a kormányvágtó hangulat, ez egyszerűen kiroppant, és ezt hogy már mit tudok, hogy az emberek nem képes -e négy évenként újra felrobbanni. Hát egyszerűen nem életszerű. Tehát most egyszer megtörtént ez a kurva nagy kurva van a kurva nyugcsány kurva anyjából, és elküldöm a kurva anyja kicsájába egyszer, és így négy év múlva nem tudják ugyanazt hozni egyszerűen. Nem most meg még nem töltöttek felemet. Az most az meg most, hogy hogyan? nem szerintem érted, hogy miről beszélek? Életszemítlen. Tehát nem, nem tud az ember négy minden mindennel törölni, újra, újra, újra, újra, újra, mert így is szar. Tehát így egyszerűen 2010 újra, újra, újra, most meg nem fog újra, újra, De újra, újra, újra, újra, újra, ha újra, újra, újra, újra, az, az igazság. Erről sem kell hallgatni, hogy a 90-es években a baloldalnak volt egy hibaszott egy intellektuális fölvéde. Az egész 90-es években. És a baloldal... azért az, az, az, az, az, az, az, az intellektuális törvényhez hozzátartozott, hogy nem volt internet, és a liberális értelműség úrolt az egész Magyarorszatót. Tehát az intellektuális fölvény azt mondja, hogy Nem, hogy nem is életlenül is uralta nem is, is életlenül ural, uralta. Ural, ural, ural, ural. Azért uralta Robi, már a 80-as éve nem készítem, át, hozzá, de is volt az is volt. A magyarán a is ezt a lapinak szerepben. Hanál Ez uh mondtá, a személy a például a most a Igen, de Ne felejtsük az, hogy azt, <that -i> a hogy de, az a lényeg, hogy a 90-es években ez az intellektuális fölény, ezt a baliberális oldal nagyon sokszor arra használta, hogy a jobboldaliakat, meg a jobboldaliaknak a szent jelképeit, most hívja ezt szent koronának, szent jobbnak, vagy, vagy Szent Istvánnak, vagy, vagy, vagy bármilyen gének, az így iz így ami kurva szakul esett a, a, a jobb csak akkor még a jobb oldal nem volt meg az intellektuális fölénye, sem az intellektuális, hogy is mondjam, nem is volt önbizalmuk hozzá. Nem is volt önbizalmuk hozzá, hogy visszapulházzanak. De kurva rosszul esett, és az ott lett, elkezik beályosztanok magát az a sírelem, és elkezik megmedzeni. És amikor a jobbik hatalomra kellünk, akkor az hidd el, hogy azok az energiák, azok kurvára voltak. Azok abban kurvára voltak. Otthoni, kezdett kiegyensúlyozódni. kezdett kitermelődni egy jobboldali vagy polgárnak úgy hívták magukat szívesen, hogy polgári értelműség. És ott gyakorlatilag 2000, a 2006 volt kiváló a fordulópont, mint mindennek, és gyakorlatilag az a 2010-es évekre a jobboldalra házbillentett ez az úgynevezett intellektuális Nem véletlen, hogy 2002-ben a bal liberális oldal termelte ki azt az embert, aki ki tudja, meg tudja szólítani a vagyonkással, a vagyonként. Szerintem ugye kétezer... Már innen. Van a termétei, hogy arra... Utólag elolvastad, 2010 óta a, a Fidesző gyakorlatilag követelmény, hogy aki ért valamihez, az, az, az nem lehet a hatalmat ölelő. Nem, én azt gondolom, hogy nem így van, hogy az, aki ért valakihez. Valamihez azt gondolom, hogy aki Orbán itt nem kell lőle loján, azt vett a Nem gondolom, hogy a hozzáértés kizáról tényedő lenne a Fideszben. De akkor bocsássa meg! én igen, Én elhiszem, én hogy te ezt így viszel, de én azt gondolom, hogy ez nem szempont. hogy hogy is érteszed a területhez. Szerintem nem olyan alkalmas. Nagyon olyan vagy égényként, ez mellettek folytató. Szerintem, a vége fele fel egyébként -e fontos gondolat. Bocsássám meg, bocsássá, csak. röviden, jó? Már már itt jó, jól, akkor gondolom. A nagyon fontos gondolat visszatérünk egy picit a pártvédelhez. Mint uh, jelen. Már vége fele a gondolat? Na, de ez már vége. Okay. Tehát, négy egy olyan, nem az már, négy egy olyan. Azt a de ne jeljen, ne gyóra, 19-20-én. Na, ö... kurvára. Tehát, na, annyit, annyit oldultam már ez. Na, visszatérve erre, mennyire mondható tipikusnak az a fajta gondolkodásmód, amit a, ez a Józsi vagy Kicsoda prezentál. Tehát mennyire tipikus az a gondolkodásmód, amit mondjuk a béke menet kérdezett, hogy prezentál. Ennyire tipikus az a gondolkodás mód, amit mit tudom én, az a nyug nyugdíjasok rezentáltak, akik ott ugráltak a gyurcságy körül. Mert nekem van egy olyan illúzióm, hogy nem biztos, hogy igaz, hogy, hogy ez nagyon tipikus. Tehát, hogyha végig mennénk, akkor tényleg ezekben a, e, hogy is mondjam, az úgynevezett átlag, tehát most, hogy tényleg úgy néz ki, mintha lenézném az átlag Magyar Pálasztópolkárt, és tényleg, de most az hogy, hogy hogy nem gondolkodik, kibaszottul manipulálható, csak lakos gondolkodik, nincsenek igazából még ideológiája, elveses, stb. És az jutott fel, hogy mondjuk a háború előtti Magyarországon, de itt azt mondanám egyébként az 56 előtti Magyarországon, ami egy sokkal szarabb anyagi helyzetben levő ország volt, bizonyos szempontból sokkal szarabb szemlemi helyzetben levő ország, Például az analfabetizmus a sokkal magasabb volt, de nem az ilyen analfabétizmus, izé, az igazi, tehát amikor három keresztetvés ott ki a medelje. És mégis, ismerve valamennyire a történelmet, meg az akkori ö, politikát, ö, nekem az a benyomásom, hogy a politikai intelligencia magasabb volt. Ez most nagyon fura. Értem az alatt, de lehet, hogy rossz szót használok, hogy politikai interjú. Értem az alatt azt, hogy a legalsó társadalmi rétegek és a rengetegen voltak, akiknek például volt valamiféle világképű és szilárd meggyőződésük. Meg, meg fölismerték az érdekeiket. Meg tudtak lemondani, de ide értem a Nyilas Keresztes párt, meg a Kommunista párt szavazóit is. Tehát felvilágosított, hogy brosúrákat terveztő olvastak meg, tanfolyamokra jártak meg, meg mit tudom én, és amikor szavaztak, nem úgy szavazta, hogy hát most, mit tudom én, a korsósövér eladom. Voltak ilyenek is, egy Egyébként Blumperfarmulatariát is maga ahol. De valahol megnézzük, és éppen a legalsóbb rétekeket, hogy a század elejé viharsarki akrál szocialista mozgalmakat. Vagy a késő volt alakuló nemzeti Parasztpártot. Vagy a, vagy hogy egy kicsit társadalmilag feljebb levő kis gazdaszavazókat. Vagy a szociáldemokrata pártnak a munkás szavazói. Tehát egyszerűen valahogy ér, de mondom lehet, hogy csak egy retrohoz tagjaia bennem, bár az az igazság, hogy elég jól is ezt, ezt a világot. De nekem úgy tűnik, hogy bár sok, sok szempontból nagyon szaradt helyzetről volt az országban a társadalom, egész egyszerűen más volt akkor az embereknek a hozzáállása a politikához, a saját pártjukhoz, a szavazóinkhoz. Te most politikai világnézettől függetlenül. Elveik voltak, meggyőződésük volt, és valahogy igen, a kábelrendszervező megváltozott, a rákos rendszer túl kemény volt ahhoz, hogy elvegyek, A Kádár rendszer csinálta azt, hogy olyan Megszüntette a palasságot, a munkásságot, mindenkit egy ilyen furcsa kispolgári rétegbe belegyomolt, és egy ilyen a nagyon sajátos, apolitikus kispolgári gondolkodást Káros volt az, aki a sajtót úgy akart az embereknek a ajánlót fizetni, hogy megfogta, és megpróbáltak kitérni. És így húzta, húzta, húzta, de nem sikerült. Ez volt az elhatatlan, hogy sikerült. És, és, és Káros is volt az, aki egyszerűen csak és az egészséget, és már el is kezdtük, béreken is már is. meg kiénekelt a számból a sajtot. Ez történik. Hát, hogy nem, nem búszni a szegéti hanem hogy kell azt kell hogy így se, hogy így a parki esetben, ez a kalendári esetben. az elmúlt 20 az a kulturális hogy a politikai a a az a beszél az emberekkel. Ez de nem. Nem, nem, a a kéz... nem, nem. Politika, a Róbi azt mondta, hogy a bármárszak hozza létre ezt a közöget, és máig abban élünk. Ezért a azt, mondom, azt mondom, hogy ezért, a, ezért az index. felelős Mert ezért az internetes nyilvános nyilvános az internetes, válaszol, az internetes nyilvánosága. Nyilvánosága felelős, amely tivadva hozta a Nomán 5 a az anyámat eladni ukránoknak, kurvának. Na na, hülye ezt a mentalitás, ezt a mentalitást gyakorlatilag ez a Kádár rendszer tovább védése. Ezt a, a, -ez. right. <gül> a Barburg, Barburgért, hétvégi házért, Egy Gorondi, nem lenne hogy a jelentőre. Kis a nő. hétvégi házért a saját szabadságomban. 1956-ok a Jókomazadék Szuverenitáshoz. Hogy a van ez? Hülye leszek, nem oda! Nem mondokál már egyszer, és ezt úgy fordította le magának az index.hu, hogy. na, az meg! 20 ezer, havi 200 ezer év, adult csajni, átbaszti a másik ember. Jó, hogy a e? le? Hülyének tízzem! Tesértek egyszer, de majd nem, nem csinálnám meg! Mert... Na ez az orált! Ez a megbanítása. Az Index.hu az, az elmúlt 20 évben az első olyan két forrás ahol például ahol, az emberek az én akik most nőnek fel el tudják olvasni, és nem érzik úgy, hogy itt tesletik, hogy itt okosabbnak a De elenten, meg igazal, nem de nem hogy mi van Csak egy-csak. A a nem magyarul, de, de majd... Ötéve, kivet, de de te közérvek, de az Index t én Nem, úgy legyen milyen a internet? A a internet, de nem az indexpolitik az, ami csak reprezentál. Létezik az a, a nyilvánosságért felelős értelmiség, amely elhangzta ez, a, ezt a hamis a a morálot. Ha nem értette, hogy hogy miről beszélek, akkor nem egy országban értem. Ez ezt értem, de ezért nem az internetről beszélek, ez az egyetlen dolog, amit úgy mondom, hogy nem egy kereskedelmi média. Jó, de kereskedelmi média, amit csak mielőtt a kormányt vennék a kérdésről a kereskedelmi média soha nem moralizál. Ez egy poszkumorál, de a kereskedelmi médiában még csak ez sem jelent meg soha. Tehát az, hogy hülye leszek, de merabja. So ennyi sem volt a kereskedelmi médiában. Tehát ez túltartalmas. Túl Tehát az a mondtás, hogy én necikorúgy vagyok, eladom az anyámat 5 forintért, ez túl tartalmas a kereskedelmi médiában, ezt is tudjátok. Tehát, hogy így, ilyen a kereskedelmi média sosem csináltuk. Mondtok, hogy kik csinálták ezt? A... a, a hogy mondjam? A, Febes újságírós. Újságírók a gyakorlatilag akkor azt mondom, hogy az elmúlt 10-15 év során mérkezték meg a hazai értelmiséget, azzal, hogy nem érdemes, hogy nem érdemes, hogy aki kiáll az elveiért, és őszintén, bátran kimondja azt, amit így gondol, a mögött két ilyen csávó, így összerövök. Igen. Nyomuljuk, nyomuljuk, szerencsétlen pillanatokat. Egy volt zesúan. Hogy tényleg komolyan gondolod, tényleg azt hiszed, hogy lehet változtatni bárkid is. Inkább szedjél össze 300 milliót vagy 30 milliót, vagy miről beszél az a faszfej, és ízé, és építsek házat magadnak. De. Ez már lehet -e? -e a... Ez már lehet hogy mennyi lesz már az ország, és hogy mennyi leállod, hogy itt pillanatok. Akkor, akkor miért kibáztatjuk a, a pedlogereket? Ők megmondták azt, hogy mindenki gondol és a nem az 2006 van, 2006-tól 2012-ig, amiből el, az 2005-től 2006-ig, értedről beszélek, egy másik korszakról beszélünk. Nem is 2005-től, 95-től. Hogy lehetett ebben a közkontolkodásért? Mert a közkontolkodás az nem a móolvasó cikkből, van várjuk hanem az apád által, 15 évvel olvasott cikkből leszel le, le, lesz te olyan gondolkodásul ma. Ezt értsd meg! A, a közgondolkodást nem úgy formálják, hogy te ma, meg holnap, meg másfél év alatt elolvasoló cikkertet is az alapján gondolkodsz. Nem! Nem! De nem. Sokkal mélyebben, sokkal mélyebben, mint egzikbe! Ez jelentében nem volt sehol ez újra meg. Hogy? Az BV, meg az újság, az öregebberek még mindig hallás. Azt nem volt az újra, mert hány éve van az újság, én akkor egyetemen játszom az újság. Jó, hát, a 90-es éve, 90 éve, 90 éve, emlékszem az egyetemen, nálunk az egyiptológián, 90-es évek közepén vezették be, de az még nagyon ilyen belső szűk és ilyen speciális célokra Jé, nálunk nálunk az, az nálunk az egyetemen, volt, volt izé számítógép szoba, ahol lehetett ne 98-ban mi Most akkor 98-an hogy 15 évben így teszi internet. Amiről te beszélsz az az utolsó 5 év, amiről én beszélek, az az megelőző 10. Mi volt akkor? Ez a nézek, hogy mondjam, ez a cinizmus, ez a civilizmus, ez a webes métját jellemezte. A nyomtatott métja négy szabadság volt, vagy magyar nemzet, vagy magyar király az nem, az nem ezt sugározta magából, megint, hanem az azt az az sugározta magából, hogy mi vagyunk a jó oldal, és ők a gonosz Ők a oldal, és mi vagyunk a jó oldal, mi vagyunk a nemzet. Ezt mondta magából. a magyar nemzet. Megint, mi vagyunk Európa, nemzet. ezt mondta magáról a népszabadság. Ezután jött, és ezután jött az internetes kommunikáció, és az internetes kommunikáció azt állította, hogy Európa, meg nemzet, Hagyjál a faszomba, adjál ezer forintot és azt mondod, hogy akarod kérsz, Európát vagy nemzedekért. Nem, 5000 forintot adjál, és azt mondod, hogy kérsz. De kérdeztem, hogy miért nincsen ma olyan értelmiségi réteg, amely meg tudná szervezni azt a pártot, akire szabadni érdemes. Ez a válaszom, ezt tudom válaszolni, nincs a válaszom erre a kérdésre, ez az, az értelmiség, amelyik igenis az elektronikus médiában költ át. A cinizmus az nem a, az a reakció, azért el is nem mennek. A cinizmus Szedény bebevártott. Annyit csalódott az életben. <gül> nem Ez egy ménységesen meggyőződéses uh, hitű, Igen, a liberális... A menő nem menő, a medről, nem medről uh, a szerkesztője, ő nem, nem, nem, nem, nem. A való nem való című. De a menő nem menő, nem. nem, nem, nem, nem. Hmm. Nincs jobb válaszom erre. Hát érzed, ez nem így van. nem <gül> Tehát, hogy igazán, nézzetek, nézze, nézze, nézze utána. Jó, nem így van, jó, nem így van. Tehát, hogy van? Tehát, hogy van? Hogy a van? hogy a szegény a a a az ország. fogoltuk az útent, hogy kiáltuk az első, olyan... A számodra! az első olyan platform, ahol az emberek hallathatják a hangmat, és nem kereskedelmi elvitelek jó, ahol egy kicsit hozzánk is beszéltek az emberek, és egy kicsit kult, és nem kultúrálnak van, de Ez ezt dovoljtunk még. Nem az fő, hanem hogy van egy értelmiség, van egy liberális politikai értelmiség, amelyik az interneten tört át, nem a na magyar tarancsban tört át, és nem a 168 úrában tört át, és nem a népszabadságban tört át, és nem a népszavában tört át, és még csak nem is az ADP-t tört át, nem! Ez nem, nem, nem is nem életési életési odaló, az és az még nem is életési áll, életési, áll, És még csak nem is az élet és irodalomban tört át, nem ezeken a helyeken tört át, hanem igenis internetes platformokon tört át, és létezik ez az értelműség, amelyiknek amelyikne előjúgat volt leszni, még a egyszerű előtt. Mielőtt még az interneten de a, nem tudom, én a, a szaros kugyos kista blokkját elolvasták, hogy jó, hogy gondolkodik, ami nagyon demokratikus intézmény, őnek előbb volt, előjoguk volt, és, és nagyon nyilvánossága volt. Te, az Index az nem a matulából felülött? -e? Nem, nem az, index, az, index, az Index leigazolta a matula 2 nem, 3-4. Ahogy most a 4-4, az, az Index... azért. Az de, az az a politó leigazolta a matula egy 4 az Index a 3-4, ez történt. Na, az még egy kérdésem volna mindenkihez, ez megint egy ilyen dilemmám. Látom, nem válaszolhatok az előzőre, mert a háború előtti Magyarországon tényleg magasabb volt-e a... lehet, hogy nem jó intelligenciát. Inkább azt mondanám, a politikai tartás, hogy elfűsödjük a szabálykörületes védesó. A másik, hogy, hogy vajon most Magyarországon egyedül a szélső nyompa az, ami, aminek újra elvei van? Most tök mindegy, milyenek, nekem rossz elvek, de értitek, tehát hogy hisznek valamiben. Tehát nem az, hogy 13-as, nem az, hogy mit tudom én, fölcs, hanem, mint hogy Triamon, meg Magyarság, meg Zsidók, meg ezeket a hogy Vagy ők is ilyenek, és ez csak egy izé, máz, vagy tényleg a jobbik szavazó többség az hisz. Tehát hisz valamiben. Erről mi a véleményetek? De így rosszul teszek a és hogy fel a kezébeid, nem? Aki igennel szavaz, az a szűrjét. De nem tudod, hogy mondod, Én véleményt kérdeztem. az, hogy emeljék a kezüket. az, nem az, hogy az, igen? Kérdeződés, én mi kell? Ha elveszettünk, akkor a Szerintem politikai zavadás, hogy őr te beszélsz, ez nem más, mint az, hogy a tömegmédia, ezeket az embereket nem találhatnék meg olyan tömeges szinten, és azért az igazi ember, minden, aki józan a eszük szerint tudtak fenni, és nem lehetett őket annyira manipulálni, mint később, ha van a korszat, valamiről kiketten beszélgetettem, amikor mindenki mond mindent, és hogyha elég nagy a faszom, akkor elhiszem. Köszönöm, a, a Tehát, azért, Tehát magyarán azt akarom mondani, mert lehet, hogy ér -e értel, hogy akkor még nem volt internet, meg tömegmédia, és ennek szoros s közön hozzá, a, a munkás arisztokrata, az a szóciálat népszavát olvasta. És ahhoz tart, és azó számára szertívás, és meg bombázták információkkal. Tényleg Erről mi a vélemény? Érdekel a, ér -e a ér -e téma. Ez, ez Na, visszatérek, visszatérek oda, ahol az okfejt a maga maradt. Hát, legyen legyen A kétek szalak az 1000 fordul, fordulót követő évtizedre, a, a bal oldalnak, a barikánális oldalnak az intellektuális fölénye az elválódott. És a helyzet tulajdonképpen kiegyenlődött. 2006, körülsödik eszélyt kizivágása volt a fordulóban. Gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy fokozatosan a jobb oldal került intellektuális fölénybe. Média fölénybe is került, pozíció fölénybe is került, tehát gazdaságilag is fölénybe került, a médián belül, és emellett intellektuális fölénybe, nem véletlenül járnak együtt egyébként, ezt így hozzátenni. És egyébként emellett intellektuális fölénybe. De, de várján, elmondom, hogy mi a jelenmélet, elmondom, hogy a jelenmélet, a jelenmélet, elmondom, mi a jelenmélet, a jelet, a, a, a, a, a 2002-ben a magyar társadalom kitermelte a bar oldalon egy olyan személy, amelyik meg tudta szólítani a magyar társadalmat. Mert értek a magyar társadalom nyertvén. Ezt a személytúrkívták, amikor csak személytúrkívták. Akkor még senki sem ismerte, és még valami másfél éven keresztül senki nem ismert a levét a gyógyságnak. 2002-ben a gyógyságy teljesen ismeretlen volt. Ő volt az akkori MSZP amonyákpányja. Ő volt a politikai főtanácsadója és kvázi konbály főzőke az MSZP-nek, nem nyilvánosabb. Ő találta ki a kötelezést. Amikor, amikor Köné azt mondta, hogy aki nem hisz az országot, az akár föl is köteti magát. De akkor nem lehet az alapcsolóba, hogy följük olyan, ebből ebből, ebből buszasztotta egy olyan izét, egy olyan, egy olyan bondást, hogy a, a nem tudom, hogy a kormány fel hogy köp a szembeneket. Azt a bondást, hogy a, a, a, a, a kormány nem tetszik, a törvényen rászló, hogy a törvényen rászló, hogy a törvényen rászló, hogy a törvényen rászló, hogy a Amiről rászló, hogy a törvényen rászló, elmondta, a törvényen rászló, amikor a törvényen hogy a Idézem, Gurcsányt. Teljesen nyilvánvaló, hogy kövér nem akart tapasztalni. De némi rossz színú ezt rá lehetett fogni. Mondok egy másik ügyet. 23 millió román. 23 millió román az EU-ba való belépéssel, meg a, vagy a, a, a, nem a kettős állampolgársággal kapcsolatban azzal fenyegetőzött a MSP Kovács László Gurcsány Ferenc ötlete hogy azzal kell megfelegedni a magyar társadalmat, hogy egyszerre 23 Euróan fog gárodni a magyar munkahelyi piancra, és ott elveszik a magyar embernek a munkahelyik. a 23.000.000 az De hogy a szellemi fölé? Vagy itt fölé? Hát így. nem ki az atomat, mert így csajozni, bassz meg, izé hogy hol van a jobb oldal az Azt akarom mondani, hogy ki... a hogy mennyiért, hogy Nem hogy mennyiért, hogy mennyiért, hogy mennyiért, hogy mennyiért, hogy nem hogy a hogy mennyiért, hogy mennyiért, hogy mennyiért, hogy minden hogy mennyiért, hogy mennyiért, hogy mennyiért, hogy a hogy nem hogy hogy hogy 2000 2002-ben 2002 2002 2002 a baloldal, a bariberális oldal termeltek ki ezt az embert, aki szóklélt a magyarokásodammal. És 2014-ben, 2014-re a oldal termeltek ümgye ezt az embert habonyárpát évében. Habon az új gyurcsány. Ő az, aki most rezonál a magyar négy lélekre. A, a rezsicsökkentéssel össze font vagy egybetű út, ilyen, ilyen ne, nemz, nemzeti honvérő harc a nyugattal szemben. Hogy a ne, rezsélye. Nem, ne, azok ellen, akik a rezsélyt szemünk. Hát nem, nem a rezsélye, azok ellen, akik a rezsélyt hát. És megkértük, hiszen csak kell a rezsélyt. Az alacsony a Ez a mai kornak, ez a mostannak, a 23 millió románja, ez a mostannak a. Ez az ukrán ez az. Mert én azt mondom, hogy ez a oldal termelte ki, és a bal oldal mert áll a faszával a kezében, hogy. És nem tudunk mondani semmit, mert nincs egy olyan burka gyulcsái mellettünk, aki azt gondolja, hogy hülyék hagytak figyelni, mondom, hogy mit csinálják. Nincs egy ilyen már az meg az is ellen, tehát hogy olyan a gazdasági, olyan ezek a lejtingere diászvárok a fölül a hololdal mögül, úgy szivágolt el az intellektuális bűnkel. Tehát olyan pénzt bűnkel szivágolt, úgy bazd meg, úgy maradt, tehát fedezettél különből van az egész úgynevezett borliberális oldal. Akkor ő tökre félreértettem, és szerintem a kollega Hugo is ott a nézők között, mert én azt hittem, hogy arra gondolsz, hogy, hogy a Konrádőt, az eszterházi a Rádas Pétert, a Heller Ágnes-t, és tudod, ezeket, ülök, ülök, ülök, ezeket ülök. fölülírja a keményi, meg a Bencsik András, a Bajershull-t. De nem két kommunisták? Ezzel, ezzel most viszont. kommunistákat hasonlítunk, kommunisták? Bírtása, komicsi, Son ez a kicsik, és nem a kicsik, hogy a kicsik, az, hogy nem a kicsik, Ez hogy nem a az, hogy a az, nem a és hogy a hogy a az, az az a zelenítőke, amelyik képes kommunikálni ennek az országnak a népével, vagy hogy így fogalmazok ennek az országnak a lelkével. A képes volt erre 2002-ben, és nem vélezne, hogy 2002-ben volt képes, és a gyurcságy volt. És reméletlen, hogy most meg, most meg 2014-ben már ez már nem a gyurcsány, hanem a havonyát már is, már csak időkérdés, hogy a havonyát már mikor fogja tölteni magának azt a gyermekét. Amikor annak idején felett a gyurcsánynak a felesége a ló hogy, hogy feliként, meddig akarsz ebből a szagból, ebből a senkiből király csinálni, mikor lesz része, hogy aztán te is lehetnél az. Állítólag Gyurcsánynak a feléjébe a szörget Dobrev-tárra úgy sajnos nem szó szerint. A, a kulaj, de törtek hozzá a török követek, és ő mindig megkövetelte, hogy vessék le előtte mindenki, vegyél el a süreget, és akkor a törökök szokász, nem vették velem ilyen keresztetett kézzel, így hátrára kimentek, és akkor azt mondja, hogy na, akkor szökkél oda. Hogy akkor, ha már nem jön a sűveg a főkör, akkor Erőse! sem álljon, és mindegyiknek a szögeztett a sűvegből Meg szökkbenövű is eléget volna, akkor még nem volt. Akkor még nem volt. Csakos eszkú példaként, amúgy gondolkodik. Például. Töptérel? De kérde, hogy a töptérel az Néva így És hasonlított a kis. Ha majd átlát az új gyurcsák feljöhetsz. És az a kérdés, hogy a fogok gyurcsák? hogy, ahol, hogy, ahol, hogy fog azt, hogy nem akarok király csináló lenni, király akarok lenni. Igen. Most a kérdés, hogy látva a gyúrcsányt. Ha a Abony szóval azt mondom, hogy a hoztöntés az volt, az, hogy egy milliárdos voltál, akit senki se így kurva jó meg voltál, most nem tudsz a hendesed, <sítsz> a Én a, a színháza, <sítsz> így, így. <sítsz> hey, így a színháza, jó jó jó jó én hogy mondjam, abból az egyenlőrök is legyen, olyan mint a milyen olyan mint a milyen az újságból kérdezettem Tényleg ezt így így, így így meg lehet vonni. Szóval mi a miért, amelyet zárszóként provítám arról, hogy hát, a háborúja vétünk Magyarországon, esetleg magasabb volt a politikai intelligencia, ahol egész egyszerűen csak más volt a média, a, és a társadalomban. De nem tudom, állapra, csak, hogy ezt azok, az vidéken nyílt volt. Hát, volt. Tehát most tanár tehát emlékezted az én értem, azok, a, a vidéken, vidéken nyílt volt, azt mondom, hogy így, mennyire komolyan egy olyan választást, ahol, ahol az emberek az ne így fosnak a szolgabírótól, hogy a szolgabíró így... És ennek nagycának az meg az, lehet, hogy a Horthy párt de ennek nagycának az meg ezé voltak az egyik mozgó. Szíves, de hogy valvon is voltak. voltak ott a a lényege, hogy, hogy, hogy ezek a szerepek ezek tehát ezért nem volt itt Ezért nem volt itt a ura, hanem ezért, ezért volt itt. A, a Orbán? Ezért az azt mondani, hogy hogy voltak tradicionális konzervatív, mert voltak fasisztoid kilennések, de alapvetően egy ilyen, egy ilyen... A Horthy Pártyának az Egységes Nemzeti pártnak is meg volt a belső szélső jobbja, mint most a Orbániknak, és a belső konzervatív liberálisai, mint mostan is értettek. Nem az volt a feladat, hogy az ellenzényt a szavazatokat szereztetek. De nem, mert ők is, mint mindenki. Köszönjük szépen, ez volt az a sír, és a